Пані сміялися і сумнівом хитали головами. Сусанна сіла посередині з найбільшим барабаном. Не дуже сподіваючись на успіх своєї химерної справи, відбила простецький ритм. там там та та, -та. Попросила повторити. Пані загегикали, але повторили, збиваючись з ритму. Після третьої спроби барабани відгукнулися цілком одностайно, і це збадьорило Сусанну. Вона задала інший ритм і з подивом помітила, що у поважних пань зарожевіли щоки. Вони старанно намагалися відтворити її удари, забувши про смішки. Під кінець занять вони шкодували, що пару годин промайнули так швидко. Їхні долоні горіли, очі блищали, а волосся повисмикувалось із зачісок. Завершили вечір чаюванням, на яке Сосанна приготувала морквяний торт. Говорили до півночі. Роз'їжджалися щасливі і задоволені, шкіряна поверхня шаманських тамтамів увібрала в себе всі розчарування, розсмоктала проблеми. Отже, Сусанна не помилилася з формулюванням ідеї і негайно замовила ще двадцять шикарних хлопчиків для биття різного розміру і кольору, додавши до замовлення з десяток автентичних стукалок «Маракаси», «Ріжок-систр», «Єгипетські бряскальця». А для тих, хто зовсім не має слуху, звичайні кастаньєти і мелодійні трикутнички. «Ти збожеволіла», – казав Бенек. Але згодився з витратами, повіривши словам дружини, що вона покриє їх у найближчий рік. Власне, так і сталося. Адже на наступне вже платне заняття прийшло двадцять жінок. І коло, в якому Сусан награла першу скрипку, точніше барабан, збільшилося і зайняло собою увесь простір невеличкого приміщення міського клубу. Сусанна не очікувала аж на такий успіх. Але він був. За якийсь час довелося орендувати більший зал. До того ж, заможні леді, переважно домогосподарки раннього бальзаківського віку, охоче оплачували навчання і оренду приміщень для сейшинів у довколишніх селищах. На диво збиралися глядачі, точніше глядачки-слухачки, котрі потім ставали вірними адептами сусанчиної ідеї. Вони пристрасно вбивали свої негативні емоції в тугі поверхні барабанів і були цілком задоволені. Їхні чоловіки також. На традиційні чаювання по черзі привозили витвори свого кулінарного мистецтва і засиджувалися до ночі. Ця музична справа зайшла так далеко, що Сусанні самі довелося брати уроки барабанного бою у знайомого музиканта Мурина. Адже виїхати на банальному «там-там-та-та-та» уже -та -та не видавалося можливим. Вона влаштовувала імпровізації, запитання-відповідь і цілі дискусії на задану тему, заохочуючи до них зал. Звісно, все це безпосередньо мовою цієї дивної магічної музики. Про Сусанчен оркестр заговорили, показали в кількох телешоу, почали запрошувати на фестивалі і корпоративні вечірки. Одне слово «всі витрати» дійсно відбилися за перший же рік. Бенник був задоволений. І не лише цим. Шалена енергія невгамовної дружини нарешті сублімувалась, переплавилась у доброчинне шаманство так само, як і в інших членкинь дивного аматорського оркестру. І Бенник отримав той спокій і стабільність, від яких відвик з перших днів знайомства зі своєю родою-бестією. Бенник народився в Америці, був американцем в першому поколінні. Сусанна приїхала сюди з батьками в найбільш суперечливому віці – з тринадцять років. Саме тоді, коли все в житті тільки починається. Перші кохання зітхання, подружки нерозливу, танці-шманці, перша цигарка, перша чарка дешевого портвейну, перші таємниці від батьків. І все це різалося по-живому. Їхати вона категорично не хотіла. Але хто питав? Криза і події початку дев'яностих зірвали батьків з насидженого місця, а Сусані лишилося лише підкоритися. Але не одразу. Кілька разів вона втікала до Ельчиної бабусі в Крим, звідки її витягали з міліції. Кілька разів ловили на спробах суїциду. Зрештою мати, Ада Львівна, найняла психолога, котрий за місяць неймовірних зусиль спромігся пояснити різницю між совдепією і диким заходом на користь останнього. І Сусанна змирилася, стишилася, вщухла, як вщухає море під плівкою розлитою по поверхні нафти. Їхали назавжди. Їхали назавжди. Залишали за спиною рідні вулиці, вкриті каштановим цвітом. Зелені схили, котрі щільним рясними хвилями, буйно стікали в Дніпро. Незатишні прокурені хрущовки, заставлені полицями книжок, завішані лижами-велосипедами, припасованими до стін у вузькому коридорі. Кидали друзів, роздавали бібліотеки і сервізи. Святкували гірке прощання – сидячи на спакованих ящиках. «Зрозумій, ми це робимо заради тебе, доню», неодноразово казала їй Ада Львівна. «І зробимо», додавав батько. І Ада Львівна довго розповідала, як нещодавно простоїла на морозі в черзі за яйцями, давали полотку в руки.